Rugăciune pentru împărtășirea cu taina focului ceresc al Dumnezeierii. Aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, și te rugăm, împărtășește-ne cu taina de foc ceresc a Sfintei Ohalistii, lumina cerească și dumnezeiască, ca să te putem cunoaște odată cu Fiul cel iubit, care prin taina mărturisirii de păcate ne-a curățit, fiindcă între slugile tale, care sunt ca o pară de foc, ne-ai primit, când... Ca pe Fiul Cel Risipitor, în straiul de lumină al harului neînvedit. Când cu inelul Cel Sfințit locul din cer, slurba împărătii și numele cel nou ni le-ai dăruit. Reluia slavă, ți Tatăl iubim și te rugam. Împărtășește-ne cu taina de foc ceresc a Sfintei o ca să naște în noi conștiința creștină, credința, nădejdea și iubirea divină, care este bucuria Sfinților. Dar pentru cei răi este chinul, biciul osând a focul, ca semn că Domnul Iisus Hristos, ca unui domnie în inima noastră și-a așezat și raiul nostru sufleteț l-a întemeiat. Ale lui Aslavă, ți-i Tată, cerestei binești, rugăm, împărtășește-ne cu taina de foc. Ceresc ca Sfinte Ioaristei, care după chipul și asemănarea cu fiul tău cel iubit ne va sfinți. mădularele noastre risipite le va aduna, ne va învia, tainele sufletelor. Comorile sufletești se va arăta și bucuriile fericiilor fruntea noastră o vor încununa.